Castelul. Pista 29. 2. Frida își culcase capul pe umărului K și cu brațele petrecute unul în jurul taliei celuilalt, continuau să umble tăcere încoace și încolo. Apoi Frida vorbi încet, liniștit, aproape tihnit, ca și cum știind că nu-i mai este dat decât un scurt răgaz de liniște pe umărului K, ar vrea să-l folosească până la urmă din plin. De a fi plecat în lume numai decât, în noaptea aceea, a fi acum undeva în siguranță, mereu la oaltă. Mâna ta mereu aproape, așa ca s-o prind. Câtă nevoie am de apropierea ta. Ce părăsită mă simt, fără apropierea ta, de când te știu, apropierea ta e, crede singurul vis pe care îl visez. Altul nu. În clipa aceasta, cineva strigă din culoarul lateral. Era Ieremias, care stătea pe ultima treaptă de jos, nu mai încă cămașe, dar învelit într-o broboadă a fridei. Stând acolo, cu părul zburdit, barba rară, caproată, ochi ochii căscați rugători și plin de reproșuri, cu pete roșii în obrajii negricioși, făcut parcă din carne prea moale, cu picioarele goale, tremurând de frig, așa încât franjurile broboadei tremurau și ele, arăta ca un bolnav scăpat din spital, în fața căruia nu te puteai gândi decât să-l aduci repede înapoi în pat. Așa simți și Frida, se desfăcu din brațul lui K și coborâ numai decât. Apropierea ei, gestul îngrijorat cu care îl înveli mai strâns în îmbroboadă, graba cu care căuta să-l împingă iar în cameră, păreau să-i fie redat numai decât puțină putere, părea să-l recunoască abia acum pe K. A, domnul Arpentor!" zise. Și ca să o îmbuneze pe Frida, care nu voia să mai rabde nicio conversație, o mângâie pe obraz. Iertați că v-am deranjat, dar nu-mi e bine deloc. Sper că asta mă scuză. Cred că am febră, a trebui să beau un ceai și să transpir. Gardul acela blestemat de gratii, din grădina școlii, cred că o să-mi aduc aminte de el. Și apoi, răcit cum eram, am mai umblat pe drumuri noaptea. Ne jerfim sănătatea, fără să ne dăm seama imediat... Pentru lucruri care zău că nu merită. Dumneavoastră însă, domnule Arpentor, să nu vă-ți de mine. Intrați la noi în cameră, faceți-mi o vizită ca unui bolnav ce sunt și spuneți-i Fridei ce mai aveți de spus. Când doi oameni învățați unul cu altul se despart, mai au să-și spună în ultimul moment atâtea lucruri pe care una al treilea, mai ales dacă zace în pat și așteaptă ce promis, nu le poate pricepe. Intrați, deci, poftiți, am să tăchitic." Ajunge, ajunge, a zis Frida, smucindu-l de brați. Are febră și nu știe ce spune. Și tu, ca, să nu vi te rog. E camera mea și a lui Ieremias, sau mai degrabă camera mea, și ți-nterzic -ți să intri. Mă urmărești, ca, ah, de ce mă urmărești? Niciodată, niciodată n-am să mă întorc la tine. Mă înfior când mă gândesc că ar fi posibil. Du-te la fetele acelea ale tale. Mi s-a povestit că stau numai în cămașe lângă tine, pe lavița de lângă sobă. Și dacă vine cineva să te caute, se repet la el scuipând ca niște pisici. Acolo ești ca la tine acasă, de vreme ce te simți atât de atras. Eu am încercat întotdeauna să te rețin de de casa aceea, cu puțin succes, dar am încercat. Asta a trecut, ești liber. Te așteaptă o viață frumoasă. Din pricina uneia dintre ele, va trebui să te cambați cu argații, dar în ce o privește pe cealaltă, nu există nimeni în cer și pe pământ care să ți-o Legătura voastră e binecuvântată dinainte. nu veni cu proteste, sigur, tu ai întotdeauna argumente ca să dovedești contrariul, dar până la urmă nimic nu e dovedit. Gândește-te, Eremias, a arătat prin argumente că totul e neadevărat. Se înțeleseră din ochi, dând din cap și zâmbind. Admițând însă, continuă Frida, că ar fi reușit... La ce ar fi ajuns? Ce-mi pasă mie de asta? Cum se petrec lucrurile acolo, la alea, e treaba lor și a lui, nu și a mea. Treaba mea este să te îngrijesc până te faci iarăși bine, așa cum ai fost înainte să te fi chinuit el din pricina mea. Deci nu veniți cu noi într-adevăr, domnule Arpentor, întrebă Eremias, dar acum Frida, care nici măcar nu se să spre ca, îl trase definitiv după ea. Jos se zărea o ușă mică, mai joasă de ușile de pe coridor. Nu numai Ieremias, dar și Frida trebuie să se aplece ca să intre. Înăuntru părea să fie cald și luminos. Se mai auziră șușoteli, probabil insistențe drăgăstoase ca Ieremia să se culce, apoi ușa se închise. Abia acum observă ca ce liniște se făcuse pe coridor, nu numai în partea asta în care stătuse cu Frida, și care părea să țină de dependințe, ci pe toată întinderea lui, unde înainte răzbiseră atâtea semne de viață din camere. Deci, a adormiseră în sfârșit. Și Ca era foarte obosit. Poate de oboseală nu fusese atât de combativ cu Ieremias, cât ar fi trebuit. Poate că ar fi fost mai cu minte să procedeze ca Ieremias, care își exagera vizibil răceala, starea jalnică a acestuia nu provenea de fapt din răceală, ce era înnăscută și de nevindecat, prin niciun fel de ceai medicinal, să procedeze în tocmai ca Ieremias, să-și manifeste în aceeași măsură oboseala reală, să-și dea drumul prăbușindu-se aici, în coridor, asta i-ar fi făcut bine oricum, să moțăie puțin, și apoi poate că ar fi avut chiar parte de îngrijire. Numai că n-ar fi și la fel de favorabil ca în cazul lui Ieremias, care, sigur de compătimirea Fridei și pe drept cuvânt, fără îndoială că l-ar fi întrecut în această competiție, ca și în orice altă luptă. C.A. era atât de obosit, încât se întreba dacă n-ar fi bine să încerce să intre în una din camere, căci unele erau desigur neocupate, ca să doarmă dus într-un pat confortabil. După părerea lui, lucrul acesta i-ar fi oferit o compensație pentru multe altele. Avea chiar la dispoziție un mic omnifer. Pe tava pe care Frida o lăsase acolo, pe jos, era o sticluță cu rom. Ca nu se dădu în lături de la osteneala celor câțiva pași, se duse până acolo și o goli. Acum se simțea cel puțin suficient de în putere să se prezinte în fața lui Erlanger. Căuta ușa acestuia, cum însă servitorul și Gersh se făcuseră la nevăzuți și cum toate ușile erau la fel, Găsi. dar îi se păru că-și amintește în ce punct al coridorului se afla ușa și decise să o deschidă pe aceea care, după părerea sa, era probabil cea căutată. Încercarea nu putea fi prea primejdioasă. Dacă era într-adevăr camera lui Erlanger, acesta avea să-l primească de sigur, iar dacă camera al cuiva era, se putea scuza și retrage, iar dacă oaspetele dormea, ceea ce era foarte probabil, Vizita lui nici n-avea să fie remarcată. Graf nu putea fi decât să găsească o cameră neocupată, căci atunci n-ar rezista tentației de a se culca în pat și ar dormi cine știe cât. Mai aruncă o privire în josul și în susul coridorului, ca să vadă dacă nu cumva vine cineva care să-i poată da o informație, așa încât actul de îndrăsneală să devină inutil, dar lungul coridor era gol și pustiu. Apoi, ca, ascultă la ușa cu pricina, dar nu auzi nimic. la ușă atât de încet încât o persoană adormită să nu se poată trezi și când nici asta nu a avut niciun efect, deschise ușa cu multă băgare de seamă. Acum însă îl întâmpină un țipăt ușor. Era o cameră mică, mai mult de jumătate din spațiu, fiind ocupat de un pat dat, pe noptieră ardea o lampă electrică și alături se vedea o geantă de voiași. În pat, dar complet ascuns sub plapumă, se mișcă cineva, întrebând în șoaptă printr-o fâșie îngustă, crăpată, între ceașaf și plapumă. Cine e acolo? Acum, ca nu mai putea pleca fără să spună nimic. Se uita nemulțumit la patul comod și molatic, dar, din păcate, nu gol. Își aduse aminte de întrebare și-și spuse numele. Aceasta a părut să aibă un efect favorabil, căci omul din pat trase puțin plapuma care îi acoperea fața cu sfială însă, gata să și-o acopere îndată din nou, dacă ar zări că ceva nu e în regulă. Dar apoi răspunse plapuma fără ezitare și se ridică în capul oaselor. Nu era Erlanger, asta era cert, ci un om mic cu mină bună, a cărui față avea ceva contradictoriu prin faptul că obrajii îi erau rotunzi ca la un copil, ochii voioși ca ai unui copil, dar fruntea înaltă, nasul ascuțit, buzele înguste, care cu greu stăteau lipite, bărbia teșită nu erau deloc copilăroase, ci trădau o gândire matură, superioară. Conștiința acestei superiorități, mulțumirii de sine, se datora probabil că își păstrase un rest puternic de copilărie sănătoasă. Îl cunoașteți pe Friedrich?" întrebă. Ca îi răspunse că nu. Dar el vă cunoaște," zise domnul zâmbind. Ca, dădu din cap. Nu puțini oameni îl cunoșteau. Lucrul acesta era chiar o piedică în calea lui. Eu sunt secretarul lui," urmă domnul. Numele meu e Bürgel. Scuzați-mă," zise Ca, punând mâna pe clanță. Am confundat, din păcate, ușile. De fapt, am fost convocat la secretarul Erlanger." Ce păcat," zise Bürgel. Nu că sunteți chemat în altă parte, ci că ați confundat ușile, fiindcă odată trezit din somn, precis că nu mai pot adormi. Eh, dar asta să nu vă necăjească prea tare, e ghinionul meu personal. De ce nu sunt încuiate ușile pe aici, nu-i așa? Faptul nu e însă nejustificat. Ușa unui secretar trebuie să fie mereu deschisă, zice o vorbă din bătrâni. Dar n-a trebuit interpretată chiar așa de textual. Bürgel se uita întrebător și voios la în înfățișarea lui odihnită îi contrazicea vorbele. Desigur că nu fusese în viața lui atât de ostenit cum era ca. Și unde vreți să vă duceți acum?" întrebă Burgel. E ora patru. La oricine v-ați duce, l trezi fără doar și poate. Și nu oricine e așa de obișnuit ca mine să fie deranjat. Nu oricine ar suporta deranjul cu calm. Secretarii sunt o specie nervoasă." Așteptați, deci, încă puțin. Pe la cinci, lumea începe aici să se scoale. Atunci veți putea cel mai bine da curs convocării. Luați, deci, în sfârșit, mâna de pe clanța aceea și ocupați un loc undeva. Spațiul e cam restrâns, cei drept. Cel mai bun lucru ar fi să vă așezați aici, pe marginea patului. Vă mirați că n-am nici scaune, nici masă în cameră? Aveam de ales să primesc fie o cameră complet mobilată, dar cu un pat îngust de hotel, fie acest pat mare și nimic altceva, afară de un lavabou. Am ales patul cel mare. Într-un dormitor, esențialul e totuși patul. Oh, pentru cineva care n-are decât să se întindă bine, ca să poată dormi în lege, patul ăsta trebuie să fie un adevărat deliciu. Dar și mie, care sunt veșnic obosit, fără să pot dormi, îmi face bine. Petric aici o bună parte din zi. Aici rezolv toată corespondența. Aici țin întrevederile cu împricinații. E drept că împricinații n-au loc să șadă, dar se consolează. În definitiv, este și pentru ei mai plăcut să stea în picioare, cu condiția ca cel care întocmește procesul verbal să se simtă bine, decât să șadă ei comod și, în schimb, să se răstească cineva la dânsii. Mai am de oferit acest loc pe marginea patului, dar nu e un loc pentru întrevedere oficiale. Rămâne destinat numai convorbirilor nocturne. Dar sunteți atât de tăcut, domnule Arpentor. Sunt foarte obosit, zise ca. Îndată ce fusese poftit, se așezase pe marginea patului, fără proteste de politețe, rezemându se de tăblia de la picioare. Firește, râse Burghel, aici toată lumea e obosită. Munca mea de ieri bună oară, și chiar cea de azi, nu e o nimica toată. E complet exclusă mai adorm, dar dacă totuși s-ar întâmpla acest lucru cu totul neverosimil și așa adormi încă în timp ce mai sunteți aici, atunci vă rog să stați liniștit și nici măcar să nu deschideți ușa. Dar nu vă fie frică cu siguranță că n-am să adorm, decât în cel mai bun caz, doar câteva minute. Cu mine, lucrurile stau de fapt așa, că adorm totuși, mai ușor ca oricând când am societate. Probabil pentru că sunt învățat cu atâtea vizite de împricinați. Dormiți, vă rog, fără grijă, domnule secretar, zise ca bucuros la auzul acestor explicații promisătoare. Dacă îmi permiteți, o să dorm atunci și eu puțin. Nu, nu, zise Birgel râzând, nu pot să adorm în urma unui simplu îndemn. Numai în cursul conversației se poate ivi prilejul. Cel mai bine mă adorme o convorbire. Ei da, în profesia noastră, nervii sunt prea solicitați. Eu, de pildă, sunt secretar de legătură. Nu știți ce aia? e aia? Ei bine, eu sunt cel care formează legătura cea mai puternică. Spunând acestea, își pleca mâinile de satisfacție involuntară între Friedrich și Sat. Eu fac legătura între secretarii lui din castel și cei din Sat, sunt mai mult aici în sat, dar nu permanent. În fiecare clipă trebuie să fiu gata de drum până la castel. Vedeți geanta de voi și colo. E o viață agitată, nu prea convenabilă pentru oricine. Pe de altă parte, e adevărat că nu m-aș mai putea lipsi de această muncă. Toate celelalte mi s-ar părea terne. Dar cum stau lucrurile cu arpentorul? Nu execut munci de acest fel, nu sunt utilizat ca arpentor îl zise ca, dar era cam absent. În fond, ardea de nerăbdare să-l vadă pe Burger adormind, însă nu trea și această speranță, doar ca un fel de îndatorire față de sine însuși, căci în fundul sufletului era convins că momentul adormirii lui Burger era încă departe și de neprevăzut. E de mirare," îl zise Burger, dând capul pe spate cu o mișcare vioaie și scoase un bloc notes de sub la pumă, ca să-și noteze ceva. Sunteți arpentori și nu aveți lucrări de arpentaj." Ca dădu mașinal din cap. Întinsese brațul stâng pe tablia de la piciorul patului și își culcase capul pe braț. Încercase mai întâi să se instaleze comod în diverse feluri. Poziția aceasta era însă cea mai comodă din câte găsise și acum putea să asculte ceva mai atent ce spunea Biurgel. Sunt dispus să mă ocup de această chestiune." Continuă Burgel fără îndoială că lucrurile nu stau tocmai așa la noi, încât să ne permitem să lăsăm neutilizată puterea de muncă a unui specialist. De altfel și pentru dumneavoastră, lucrul acesta trebuie să fie supărător. Nu vă face să suferiți? Ba da, mă face să sufăr, zise ca încet, zâmbind pe furiș. căci tocmai în clipa aceea nu suferea nici de cum din pricina asta. De altfel, oferta lui Burghel nu îl prea impresiona. Era amestecul unui diletant. Se oferea să aranjeze lucrurile mai sus, așa întreagăt, cu ajutorul unei simple însemnări în caietul de notițe, fără să știe nimic despre împrejurările chemării lui ca, și despre greutățile pe care ea le întâmpinase în sat și la castel, nici despre complicațiile care se îi viseră de pe acum sau se anunțaseră în timpul șederii lui ca. Fără a ști ceva despre toate acestea, va chiar fără a arăta că le bănuia măcar, cum ar fi fost normal să o presupui despre un secretar. Păreți să fie avut de pe acum oarecare decepții, zise Burgel, dovedind astfel totuși un anumit simț psihologic. De altfel de când intrase, ca se tot îndemna singur să nu-l subevalueze pe Burgel, numai că în starea lui de acum îi era greu să judece just orice alt lucru în afară de propria oboseală. Nu, urmă Burgel, ca și cum ar fi răspuns unui gând al lui ca, și ar fi vrut să-l scutească de o de a-l mai exprima. Nu trebuie să vă descurajeze decepțiile. Multe par a fi făcute aici anume ca să te descurajeze și când ești proaspăt sosit, obstacolele ți se par cu totul insurmontabile. Nu vreau să cercetez dacă impresia corespunde unui fapt concret Poate că lucrurile stau într-adevăr așa. În situația mea, nu am perspectiva necesară să o stabilesc. Dar luați aminte, se iubesc apoi totuși prilejuri care apropie că nu corespund situației generale. Prilejuri în care, printr-o vorbă, o privire, un semn de încredere, poți obține mai mult decât prin străduinți perseverente de o viață. Așa este cu siguranță. Firește că, pe de altă parte, aceste prilejuri corespund iarăși situației generale, întrucât ele nu sunt niciodată folosite. Dar de ce nu sunt folosite? Mă întreb din nou. Ca nu știa de ce. Își dădea seama că cele spuse de Burger îl privesc probabil personal, dar simțea acum o repulsie mare față de toate lucrurile care îl priveau. Dădu capul puțin la o parte, ca și cum ar face loc, ca întrebările lui Burger să treacă pe lângă el, și astfel să nu mai poată fi atins de ele. Secretarii se plâng mereu, reluăb iurgă întinzând în brațele și căscând, ceea ce contrasta frapant cu seriozitatea vorbelor sale. Se plâng mereu că sunt obligați să procedeze la interrogatorile din sat noaptea. Dar de ce se plâng? Pentru că e un efort prea mare? Pentru că ar prefera să utilizeze noaptea pentru somn? Nu, desigur că nu asta e pricina. Există firește printre secretari, unii mai harnici și unii mai puțin harnici, ca oriunde. Dar niciunul dintre ei nu se plânge de prea mare oboseală, mai ales nu un public. Pur și simplu nu e felul nostru. În privința asta nu facem nicio deosebire între timpul de muncă și cel obișnuit. Asemenea distinții ne sunt străine. Atunci ce au secretarii împotriva interogatorilor nocturne? Să fie oare din considerente față de împricinați? Nu, nu, nici asta nu e. Față de împricinați, secretarii sunt lipsiți de considerente. E adevărat că nici cu un pic mai mult decât față de ei înșiși, ci doar la fel de lipsiți, de considerente. În fond, această nepăsare nu e decât aplicarea și executarea cu strășnicia serviciului, deci cea mai mare grijă pe care și-o pot dori împricinații. De fapt, acest lucru este îndeopște recunoscut, numai că asta îi scapă unui observator superficial. Ba, se poate spune că în acest caz, tocmai interogatoriile nocturne sunt binevenite împricinaților. Nu avem plângeri principiale împotriva lor. De ce atunci aversiunea secretarilor față de ele? Ca nu știa nici asta, știa așa de puține, nici măcar nu-și dădea seama dacă Burgel îi cere cu adevărat un răspuns sau numai îl întreabă de formă. Dacă mă lași să mă culc în patul tău, își zicea, îți răspund mâine spre prânz sau mai degrabă spre seară la toate întrebările. Dar Burgel nu părea să-i acorde atenție. Prea îl preocupa problema pe care și-o pusese sieși. După cât îmi dau seama și am putut afla din proprie experiență, Secretarii pun la îndoială oportunitatea interogatorilor nocturne cam în felul următor. Noaptea n-ar fi potrivită pentru discuțiile cu împicinații, pentru că noaptea e greu sau chiar imposibil să păstrezi complet caracterul oficial al acestor discuții. Asta nu ține de factori exteriori. Formele pot fi respectate firește. La fel de strict, noaptea ca și ziua. Nu asta ar fi dificultatea, în schimb, Cumpănirea oficială suferă în timpul nopții. Noaptea înclini, fără să vrei, să judeci lucrurile dintr-un punct de vedere mai mult privat, tot ce pretind împricinații, capătă mai multă greutate decât se cuvine. Se amestecă în judecarea faptelor tot soiul de considerații ne la locul lor, legate de situația generală a împricinaților, de suferințele și grijile lor. Bariera necesară dintre împricinați și funcționari, Chiar dacă se respectă fără greși în ce privește formele, se clatină și unde în alte împrejurări se petrece, așa cum se cuvine, undute vino de întrebări și răspunsuri, pare să aibă loc uneori un schimb ciudat, cu totul nepotrivit, între persoane. Așa susțin cel puțin secretarii, deci oricum niște oameni care prin însăși profesia lor sunt înzestrați cu un extraordinar simț al nuanțelor pentru astfel de chestiuni. Dar chiar și ei, lucrul acesta a fost discutat adesea în cercurile noastre, abia remarc acele influențe dăunătoare, suferite în timpul interogatorilor de noapte. Din potrivă, străduindu-se să le opună stabile, de la bun început, ajung la convingerea că efectuează o muncă cu un randament deosebit de bun. Dacă însă citești mai târziu procesele verbale, te miri adesea de lipsurile lor evidente. Și greșelile comise, în speță totdeauna, câte un câștig de cauză în parte neîndreptățit al împricinaților, sunt din acelea care nu se mai pot drege, cel puțin nu conform cu regulamentele noastre și nu pe calea obișnuită, fără tergiversări. E absolut sigur că odată și odată ele vor fi corectate de un oficiu de control, dar aceasta se va putea întâmpla doar în folosul justiției, nu și în detrimentul acelui implicinat nu e așa că în aceste condiții plângerile secretarilor sunt justificate? Ca a țipise de câteva vreme pe jumătate, acum fu din nou smuls din somnolență. De ce sunt toate astea? De ce sunt toate astea? Se întreba și se uita pe subgenera Burger, nu ca la un funcționar care ar fi discutat cu el chestiuni dificile, ci doar ca la ceva ce îl împiedica să doarmă, un ceva fără alte rosturi pe care să le poată dibui. Gârgel, în schimb, cu totul cufundat în gândurile sale, zâmbea parcă satisfăcut că a reușit să-l deruteze puțin pe ca, dar era dispus să-l readucă numai decât pe calea cea bună. Totuși, continuă el, plângerile lor nu pot fi considerate pur și simplu ca perfect îndreptățite. E drept că interogatorile de noapte nu sunt prescrise nicăieri în mod precis, deci nu contravin niciunei reguli dacă încerci să le eviți. Dar împrejurările, cantitatea uriașă de muncă, felul ocupației funcționarilor, faptul că numai cu greu pot lipsi de la castel, regula că interogarea împricinaților trebuie să aibă loc după încheierea completă a cercetărilor de altă natură, dar atunci imediat toate acestea și încă altele au avut dreptul mare ca interogatorile de noapte să devină o necesitate de neînlăturat. Dar că au devenit o necesitate, acest fapt este cel puțin indirect și un rezultat al prescrierilor, zic eu. Și atunci, a cărtii, împotriva interrogatorilor de noapte, în esența lor, se cheamă a câti. exagerez acum puțin, de aceea cu titlul de exagerare, pot să-mi permit să mă pronunț așa, se cheamă a câptii chiar împotriva regulamentelor. În schimb, li se poate concede funcționarilor dreptul de a se feri cât de cât, în cadrul regulamentelor în vigoare, de interogatorile nocturne și de dezavantajele lor, poate doar aparente. Și așa și fac chiar, în cea mai mare măsură. Nu acceptă alte subiecte de petractări decât pe acelea de la care, în niciun sens, nu e nimic de temut. Se examinează singuri, înainte de petractări, și dacă rezultatul acestui examen e defavorabil, decomandă în ultimul moment toate întrevederile, așa încât un împricinat, ea adesea și de zece ori convocat până este într-adevăr audiat. Secretarii se aranjează să le țină locul un coleg necompetent în chestiunea respectivă și deci putând trata cu cea mai mare ușurință. Fixează dezbaterile măcar la începutul sau spre sfârșitul nopții, evitând orele intermediare. Mai există multe alte măsuri de acest gen, nu se lasă ei așa de ușor. Secretarii sunt pe cât de rezistenți, pe atât de vulnerabili. Ca dormea. Nu era propriu zis un somn. Auzea cuvintele lui Burger poate mai bine decât adineauri, în timp ce fusese treaz, dar mort de oboseală. Un cuvânt după celălalt îi pătrundea în auz, dar scăpase de supărătoarea conștiință trează, se simțea liber. Nu burgel îl ținea pe el, ci el mai întindea din când în când tentacule spre Burger. Nu era încă adâncit în somn, dar cufundat sub suprafața lui. Nimeni nu avea să-i mai răpească acest lucru, căci îi se părea că aceasta reprezintă o mare victorie și se și vedea înconjurat de o întreagă societate care o sărbătorea, iar el sau altcineva ridica un pahar de șampanie în cinstea victoriei. Și pentru ca toți să știe despre ce e vorba, se repeta lupta și triunful, sau poate că nu se repetau, ci aveau loc abia acum, și fusese răsărbătorite mai demult și nu se mai înceta cu sărbătorirea lor, fiindcă, din fericire, izbânda era neîndoioasă. Un secretar gol, foarte asemănător un zeu grec, era încolțit în luptă de către ca. Era foarte caragios ce se petrecea și ca, zâmbea dulce în somn, văzând cum atacurile sale îl scoteau pe secretar din atitudinea sa mândră, silindu să se folosească, să zicem, de brațul ridicat și de pumnul strâns, ca să-și acopere îngrabă nuditatea, fără să reușească totuși, decât cu întârziere. Lupta nu dura mult, ca înaintea pas cu pas și erau pași foarte mari. Mai era oare o luptă? Nu întâmpina împotrivi serioase, doar din când în când o piuitură a secretarului. Acest zeu grec piuia ca o fată gâdilată și deodată dispăru. Ca se afla singur într-o încăpere spațioasă, se întoarse brusc, gata de atac, căutându-l pe adversar. Dar nu mai era nimeni și societatea se risipise. Numai paharul de șampanie zăcea spart pe jos. Ca îl strivi complet cu piciorul, dar cioburile îl înțepau și, tresărind, se trezi iar și se simțea prost, ca un copil mic când e trezit. Cu toate acestea, zărind pieptul dezvelit al lui Burgel, îl un gând păstrat din vis. Iată-l pe zeul tău grec, smulge-l din culcuși. Există însă, continuă Burger, cu fața ridicată gânditor spre tavan, ca și cum ar fi căutat exemple în amintire, fără să le poată găsi, există însă, în pofida tuturor măsurilor de precauție, o posibilitate pentru împricinați de a exploata în favoarea lor această slăbiciune nocturnă a secretarilor, presupunând mereu că e într-adevăr o slăbiciune. Posibilitatea constă în sosit noaptea neanunțat. Vă mirați poate că acest lucru se întâmplă atât de rar, deși pare o soluție simplă. Ei da, nu sunteți familiarizat cu împrejurările de la noi. Dar și dumneavoastră cred că v-a în ochi, cât de lipsită de lacune e organizarea noastră birocratică. Din lipsa lacunelor rezultă că oricine, având vreodoleanță, sau trebuind să fie audiat din alte pricini în legătură cu vreo chestiune, primește îndată o convocare fără zăbabă, de cele mai multe ori, chiar înainte ca el însuși să se fi lămurit asupra chestiunii, ba chiar înainte de a avea cunoștință de ea. Nu este audiat din prima dată, cel puțin de obicei, chestiunea ne fiind în genere suficient de coaptă, dar convocarea o primește, nu mai poate veni neanunțat. Cel mult poate veni la un moment nepotrivit. E, atunci îi se atrage atenția asupra datei și orei indicate în convocare și apoi când vine din nou la momentul stabilit, de obicei e trimis acasă. Asta nu mai prezintă nicio dificultate. Convocarea din mâna împricinatului și notița din acte, astea sunt pentru secretar niște armenu totdeauna suficiente, dar totuși puternice. Asta e valabil numai pentru secretarii competenți în chestiunea respectivă. Ar mai rămâne la latitudinea amplicinaților să îi surprindă noaptea pe ceilalți. Dar nimeni nu s-ar încumeta să facă așa ceva. Ar fi aproape lipsit de sens. Întâi l-ar supăra tare pe secretarul competent. Chiar dacă noi, secretarii, nu suntem geloși unul pe altul în privința lucrărilor, căci fiecare e supraîncărcat cu o cantitate prea însemnată de lucrări, distribuită într-adevăr fără parcimonie, dar nu trebuie să admitem în niciun chip încălcarea competențelor de către împlicinați. Nu puțini au pierdut partida, fiindcă crezând că nu butesc să obțină nimic de la autoritatea competentă, au încercat să se strecoare la una necompetentă. Astfel de încercări sunt de altfel menite eșecului și pentru motivul că un secretar necompetent într-o chestiune, chiar dacă e luat prin surprindere, noaptea, și are toată bunăvoința să ajute, nu poate interveni, tocmai din pricina incompetenței sale, într-un mod mai eficace decât un avocatoare care, va în fond, intervenția sa e chiar mult mai puțin eficace, fiindcă, chiar dacă ar putea face ceva, căci fără îndoială cunoaște mai bine căile secrete ale justiției, decât toți domnii din avocățime, nu-i rămâne timp pentru lucrurile din afara competenței sale, neputându-le dedica nicio clipă. Date fiind aceste perspective, cine și-ar sacrifica noaptea ca să se țină după secretar competenții. De altfel, împlicinații sunt și ei ocupați din plin, dacă în afara profesiunilor particulare mai țin să se conformeze convocărilor și indicațiilor autorității componente. Ocupați din plin, firește, după criteriile lor, într-un fel care, desigur că nici pe departe, nu e echivalent cu a fi ocupat din plin, după criteriile secretarilor. Ca, dădu din cap zâmbind, avea impresia că acum înțelege totul precis, nu fiindcă îl preocupa, ci fiindcă era convins că va adormi în clipele următoare complet, fără vise și fără a fi deranjat. Între secretarii competenți, de o parte, și cei incompetenți, de alta, în fața mesei împlicinaților pe deplin ocupați, se va cufunda într-un somn adânc, scăpând astfel de toate. Cu vocea înceată a lui Birgel, plină de mulțumire de sine, activând pe semne în zadar în interesul adormirii stăpânului ei, se învățase atât de bine, încât avea mai degrabă să-i favorizeze somnul decât să i împiedice. Trâncă-ne înainte ca o moară," îl zise în gând trâncând spre folosul meu. Unde e, deci, urmă Burger, prinzându-se într-un gest jucăuși cu două degete de buza de jos, cu ochii larg deschiși, cu gâtul întins, cam așa cum te-ai apropiat după un drum lung și greu, de un loc cu o priveliște încântătoare. Unde e, deci, acea posibilitate amintită, rară, aproape niciodată evitată? Secretul zace în regulamentele privitoare la competențe. Fiindcă nu există și nici nu poate exista, în cazul unei mari organizații vii, numai un singur secretar competent pentru fiecare chestiune. Lucrurile stau așa. Unul are competența principală, mulți alții însă au și ei o competență, chiar dacă e mai mică, în ce privește aspectele de amănunt ale aceleiași chestiuni. Cine ar putea să adune pe biroul său, chiar dacă ar fi lucrătorul cel mai extraordinar, toate relațiile și ramificările fie și ale celui mai mic incident? Până și ce am spus despre competența principală, e încă prea mult spus. Nu cuprinde și cea mai mică competență pe cea întreagă. Nu e oare decisivă aici pasiunea cu care te apuci de un lucru? Iar aceasta nu e oare mereu aceeași, mereu prezentă cu tot atâta intensitate? În toate privințele pot exista deosebiri între secretari și chiar există nenumărate, dar nu în materie de zel. Niciunul nu se va putea abține să se ocupe, dacă îi parvine îndemnul, de o chestiune în care are o competență cu totul scăzută. Înspre afară trebuie firește, creată o posibilitate de dezbatere reglementară și astfel pentru împlicinați, iese în prim plan câte un secretar, căruia trebuie să îi se adreseze oficial. Nu e nici măcar zis că acesta e cel care posedă maximum de competență pentru cazul dat, Aici, organizarea decide și necesitățile ei speciale de moment. Așa stau lucrurile. Și acum, domnule Arpentor, judecați și dumneavoastră posibilitatea pe care o are un împricinat de a surprinde întoiul nopții un secretar, având o oarecare competență în cazul respectiv, în pofida obstacolelor descrise și în genere suficiente pentru a împiedica acest lucru. Probabil că nu v-ați gândit încă la o asemenea posibilitate. Sunt gata să vă cred. Nici nu e necesar să te gândești la ea, căci nu e dat aproape niciodată. Ce grăun temărunt, deosebit de abil și constituit într-un fel ciudat, sau cu totul precis, ar trebui să fie un împricinat pentru a trece prin această incomparabilă sită. Credeți că așa ceva nu se poate întâmpla? Aveți dreptate, nici nu se poate întâmpla. Dar într-o noapte, cine poate garanta totul, se întâmplă totuși. Eu, cei drept, nu am printre cunoscuții mei pe nimeni căruia să i se fi întâmplat, ceea ce nu dovedește mare lucru. Cercul meu de cunoștință e mic în comparație cu cifrele care ar fi de luat în considerație aici, și apoi nici nu e sigur că un secretar căruia i s-a întâmplat așa ceva ar fi dispus să mărturisească că este oricum o chestiune personală și care atinge în mod serios pudoarea în relațiile oficiale. Experiența mea dovedește totuși că poate e vorba de un lucru atât de rar, existent de fapt, numai după zvonuri, neatestat prin nimic și că este deci foarte exagerat să te temi de el. Și chiar dacă ar fi să se producă, poate fi neutralizat de-a binelea, s-ar zice, aducând dovada, ceea ce e foarte ușor de făcut, că pentru el nu există loc pe această lume. În orice caz, e ceva maladiv să te ascunzi de frica lui, bună oară sub plapumă. Neîndrăznind să arunci o privire afară și chiar dacă perfecta improbabilitate ar fi prins chip deodată, înseamnă oare că totul e pierdut? Din potrivă. că totul ar fi pierdut e și mai improbabil decât improbabilul. E drept că dacă împricinatul e prezent în odaie, e destul de grav, îți provoacă o strângere de inimă. Cât ai să poți să-i reziști? te întrebi. Dar nu va fi vorba de nicio rezistență, asta se știe. N-aveți decât să vă imaginați bine situația. Înpricinatul, până atunci nevăzut, așteptat mereu, așteptat cu o veritabilă sete, considerat mereu și în mod rezonabil ca inaccesibil, iată-l stând aici. De n-ar fi decât prin prezența sa mută, te invită să pătrunzi în biata lui viață, să te orientezi în ea ca în proprietatea ta și să suferi acolo împreună cu el de doleanțele lui zadarnice, această invitație, în miez de noapte liniștită, e fascinantă. O urmezi și, în fond, ai și încetat să mai fii o persoană oficială. E o situație în care curând îți va fi peste putință să refuzi o rugăminte. Riguros vorbind, ești disperat. Și mai riguros vorbind, ești foarte fericit. Disperat, fiindcă a fi dezarmat, așa cum ești, stând aici și așteptând rugămintea împlicinatului și știind că, odată pronunțată, trebuie să o îndeplinești, Chiar dacă ea sfârșie de-a dreptul organizarea administrativă, cel puțin în măsura în care poți cuprinde lucrurile într-o privire de ansamblu, acest fel de a fi dezarmat e probabil lucrul cel mai grav care ți se poate întâmpla în practica funcționărască. Înainte de orice și făcând abstracție de orice alt lucru, fiindcă ceea ce îți aroge aici pentru moment cu deasila este o înălțare în rang ce depășește toate limitele imaginabile. Conform cu poziția noastră, noi nu suntem autorizați să îndeplinim dorințe ca acelea de care e vorba aici, dar prin apropierea acelui implicinat nocturn, cresc că noi oarecum și puterile oficiale, ne angajăm să facem lucruri care sunt în afara domeniului nostru. Ba chiar le vom îndeplini. Noaptea, împlicinatul ne smulge ca tâlhari în pădure, niște jerfe de care altădată n-am fi în stare. Bun, așa cum e acum, câtă vreme împricinatul mai e prezent, ne întărește, ne silește, ne îndeamnă și totul e încă în curs, pe jumătate fără să-ți dai seama. Dar cum va fi pe urmă, când momentul a trecut, împricinatul ne-a părăsit, sătul și nepăsător, iar noi ne pomenim așa singuri, fără apărare în fața abuzului nostru de putere, asta nici nu se poate închipui. Și cu toate acestea suntem fericiți. Ce sinucidere poate fi fericirea? E drept că ne-am putea da silința să-i ascundem împricinatului adevărata situație. El singur, numai cu propriile sale mijloace, abia dacă observă ceva. După părerea sa, a nimerit doar din întâmplare, probabil, din motive indiferente și fortuite, fiind prea ostenit, decepționat și din pricina obosirii și a decepției, nepăsător și lipsit de tact, într-o altă cameră decât intenționa, și -a de neștiutor și îl preocupă, presupunând că îl preocupă ceva, numai eroarea sau oboseala sa. Nu s-ar putea să fie lăsat așa? Nu se poate. Furat de loc vacitatea fericirii, trebuie să-i explici totul. Trebuie să-i arăți amănunțit, fără să te menajezi, tot ce s-a întâmplat și din ce motive s-a întâmplat, ce extraordinar de rar e prilejul și cât e de grandios, trebuie să-i arăți cum a aici din întâmplare, cu toată neajutorarea de care nicio altă ființă, în afară de un împricinat, nu e capabilă, dar cum poate domina acum totul dacă vrea, domnule Arpentor, și fără să aibă de făcut pentru asta altceva, decât să-și formuleze doar doleanța, a cărei împlinire e de acum pregătită, ba căreia împlinirea îi iese chiar în întâmpinare, toate astea trebuie să îi le arăți. Este ceasul greu al funcționarului. Dar dacă le-ai făcut pe toate astea, domnule Arpentor, atunci strictul necesar e împlinit. Trebuie să te mulțumești și să aștepți. Ca dormea, izolat în somnul lui, contra a tot ce se întâmpla. Capul, culca la început pe brațul stâng întins, peste tăbria patului, îi case și atârna acum înainte, lăsându-se tot mai adânc pe piept. Sprijinul găsit cu brațul stâng nu-i mai ajungea. Instinctiv, ca își găsi altul nou, rezemându-se cu mâna dreaptă de plapumă, nimerind din întâmplare piciorul lui Birgel și apucându-l prin plapumă. Burger aruncă o privire între acolo și lăsă piciorul în mâna lui, oricât i-ar fi fost de neplăcut. Dodată cineva bătut are în peretele lateral. ca sări din somn și se uită în partea aceea. Nu e cumva acolo arpentorul?" întrebă cineva. Ba da," răspunse Burgel. Își slobozi piciorul și se întinse deodată capricios și intratabil ca un copil. Atunci să treacă în sfârșit din dincoace," zise vocea. Nu-i păsa se vede de Burgel sau de faptul că acesta ar mai putea avea nevoie de ca. E Erlanger." zise Biurgel în șoaptă. Nu părea să-l surprindă că Erlangar e în camera de alături. Duceți-vă numai decât la el, îi e deja. Căutați să-l domoliți cu binișorul. De obicei, doarme bine, dar ne-am întreținut totuși cu glas cam tare. Nu poți să te stăpânești și să-ți ții în frâu vocea când vorbești despre anumite lucruri. Ei, hai, duceți-vă acum. Văd că nu prea reușiți să vă desmeticiți. Duceți-vă. Ce mai căutați aici? Nu, nu trebuie să vă scuzați pentru toropeală. Dar de ce? Puterile fizice te ajută până la o anumită limită. Cine-i de vină că această limită e și în alte privințe atât de semnificativă? Nu, nimeni nu-i vinovat de asta. Așa, lumea își corectează singură cursul și rămâne în echilibru. E o alcătuire excelentă, mereu și din nou inimaginabil de excelentă, chiar dacă sub alt raport e dezolantă. E, duceți-vă acum! Nu știu de ce vă uitați așa la mine. Dacă mai zăboviți mult, vine Erlanger peste mine și aș prefera să o evit. Hai, duceți-vă. Cine știe ce vă așteaptă dincolo? Sunt mii de prilejuri pe aici. Numai că există cei drept, prilejuri oarecum prea colosale pentru a fi folosite. Sunt lucruri care se poticnesc, nu de altele, ci numai de ele însele. Da, e ceva surprinzător. De altfel, acum sper să pot adormi totuși nițel. E drept că e ora 5 și gălăgia o să înceapă curând. Dacă ați vrea măcar să vă hotărât să plecați, în sfârșit. Amețit de trezirea bruscă din somnul său adânc, simțind încă nevoia copreșitoare de a dormi, cu corpul îndurerat în toate părțile, din pricina poziției incomode, ca nu se putut decide multă vreme să se scoale, își apăsa mâna pe frunte, cu privirea lăsată în jos, în poală. Nici chiar repetatele invitații ale lui Burgel de a pleca nu l-ar fi putut decide să se urnească de acolo, numai un sentiment al totalei inutilități a șederii sale prelungite în această cameră îl determinară cu încetul să plece. Camera i se părune spus de pustie. Nu știa dacă luase treptat această înfățișare sau o avusese de la început. Simți că aici n-ar izbuti nici măcar să mai adormă încă o dată. Această convingere fu decisivă. La gândul acesta zâmbi puțin, apoi se ridică și, sprijinindu-se în tot locul unde putu găsi un rezim, de pat, de perete, de ușe, ieși fără o vorbă de salut, ca și cum și-ar fi luat de mult rămas bun de la burghel.